waashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu amma ba'd Baada yakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume sallallahu alayhi wa sallam ikiwa leo ni siku ya tatu ambapo jana tulianza kwenye hii darsa, hii yetu ya pili kwenye kitabu cha manhaju salikin cha al-allama al-sheikh Abdurrahman ibn Nasir al kwenye kitabu an jana tukaona taarifu ya nikah lughatan wa Shara sawa kisha tukazungumzia pia hukumu yake kijumla kisha tukazungumzia hukmu yake kwa kuangalia nadhara e, afradu nas tukasema kwamba Nikaha ina beba ahkamu zile za e, za Kiislamu taklifia tano kulinganana na watu tukasema kuna watu wengine kuoa kwao ni wajib wengine ni mubaha wengine ni makruh hakadha kisha tukatoka huko tukaingia kuzungumzia kadhia ya ikhtiyaru zauja ni misingi ipi ambayo e, mwanamme afaa kuizingatia wakati anapohitaji kuoa mwanamke tukaeleza hadithi ya Mtume sallam lakini zaidi tulisema mizan e, ya kuchagulia mwanamke ni kuangalia dini ni kuangalia dini vile vitu vingine ambavyo Mtume sallam alivitaja e, ni vitu ambavyo vya mvutia mwanamme iwe ni sababu ya kuoleka yule mwanamke lakini huwezi kuzifanya kama Mizan e, ya kumchagulia mwanamke. E, zaidi al-asas na mizani ya kuchagua mke ni kuangalia dini. Kisha tukatoka hapo eh baadhi ya vitu vinavyofungamana na fitba kupeleka posa. Ingawa hatu kumalizia leo inshallah tutamalizia. Sasa kwenye kaliya hii ya kupeleka posa E, jana tukataja kwamba yeyote ambaye ameingia kwenye moyo wake na ragba ya kupeleka posa kwa binti fulani sawa ni sunna mtu yule kwenda kumwangalia yule mwanamke ili waweza kuvutiwa na baadhi ya mambo ambayo ulikwenda e, kuyaona baada ya kumuona ikawa ni akrabu kwako eh lile jambo la kuoa e, ulitimize. Kwa hivyo tukasema ni sunna. Mtu kwenda e, kuangalia yule mwanamke. Lakini hapa hapa tukaeleza pia haifai kwa Muislamu haifai kwa Muislamu mwanamme kupeleka posa mahali ambapo unajua amepelekwa posa. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu e, unaweza kuweka uadui baina yako na yule aliyepeleka posa kabla yako na sheria ya Kiislamu inachunga vitu kama hivyo kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi akatuharamishia kwamba haifai Muislamu kupeleka posa eh mahali ambapo ndugu yako mwislamu amekutangulia kupeleka posa sasa muallif ashekh sheikh Nasir Saadi rahimahullah akaingia kuzungumzia kadhia nyingine ya kwenye posa pia akasema wala yajuzu attasrihu bi khitbati almu'tadda mutlaqan la yajuzu attasrih haifai e, kutoa matemshi ya waziwazi e, ya kupeleka posa kwa mwanamke ambaye yuko ndani ya eda mutlaqan ukisema mwanamke ya, ya eda wanawake walio ndani ya eda wako wengi sawa aweza akawa mtu au mwanamke yuko ndani ya eda la raj'iyyan tukisema rajia tukusudia nini yani ameachwa na mumewe ima imani talaka ya kwanza au ni ya pili kwa sababu mwanamme eh, ana haki ya kuweza kumregelea mwanamke yule sawa akiwa ndani ya eda lake lile ikiwa amemwacha tadaka ya kwanza au ya pili sasa akiwa yule mwanamke yuko ndani ya eda yule hufai pia mwanamke katika sampuli za wanawake ambao wako ndani ya eda ni mwanamke ambaye yuko ndani ya deda la rajia uwezi kumswarahi kumwekea kauli ya waziwazi ya kwamba nataka kukuoa kwa nini kwa sababu yule mwanamke bado ako ndani ya isma ya mumewe ni mke wa mtu mke wa mtu hapelekei posa sawa hata kama aliachwa hata kama ameachwa lakini maadam ayeye yuko ndani ya eda la mumewe la rajia hufai kumpelekea eh sawa tasrihan ya waziwazi bali twasema ulamao unavyosema hata taarithan pia kwa ishara pia haifai wanawake ambaye ana la rajihah si kwa ishara wala si kwa waziwazi tatusema tasrihan ni utumeko ambalo tadullu ala nikah kwamba wewe atakakumuoa sawa haifai kwa sababu ni mke wa mtu kio ni sampuli ya kwanza Mwanamke aweza kuwa kwenye eda pia ni mwanamke ambaye aliachwa e, eda laba'in yani talaka ya tatu Sawa talaka ya tatu Yule mwanamke atakuwa ndani ya eda Sawa ufai pia kumpelekea eh je, kauli ya kwamba unataka kumwoa akiwa ndani ya eda tasrihan wazwazi haifai kwa huyu mwanamke huyu taaridan kwa ishara ya juzu kwa ishara ya juzu tutaeleza hapa sawa lakini tasrihan kumtemkia hata kama ameachwa talaka ya tatu na muumewe ako ndani ya eda halijaisha eda ufai kumfata bwana mwambie bwana dada mimi bwana nataka kuoa bwana ukimaliza eda haya majuzu shar'an maji ya juzu shar'an tasriyan pengine kwa njia ya ishara kwa njia ya ishara sio direct sawa kwa njia ya ishara hakuna neno sawa au ni mwanamke ambaye amefanya hulu. pia Atakonda ndani ya hedha pia sawa ni mwanamke aliona ajinasue kwenye ndoa ya mumewe Pengine eh, kuna baadhi ya dhurufu ambazo eh, hazitimizi eh, kwenye ndoa yao yeye na mumewe Pengine kuna ila fulani au hukuku zake za mumele mwanamke hazipati kwa mumewe akenda akadai e, kuachwa. Sawa lakini mume ujoa tadaka ni haki ya mume. Sawa. Kwa kuwa mwanamke yule madhan anadhulumika kwenye ile ndoa ya mumewe ambaye amemuoa. Fahtajat eh akahitaji kujinasua kwenye ile ndoa. Inabidi aka e, mahari. Sawa afanye khulo. Sasa akijinasua akilipa ile gharama e, ya mahari mume aliyohitaji atabakiya kwenye eda akiwa kwenye eda pia hafai mwanamke yule pia kumpelekea rafdi ya tasrih ya waziwazi ya kumtaka kumuoa Sawa nne mwanamke mwingine ni mwanamke ambaye e, ameachika kwa njia ya fasakh Sawa ndio yafanywa na kadhi Pengine watu waliteta au pengine mwanamke adhulumika. E, kwenye ndoa Ufika kule akapeleka kadhia kwenye mahakama kadhi akaona hapa huwa nafaa kuachwa akamwambia mume amuache mume akadinda kwa sababu ni haki yake akamwambia mimi simuachi kadhi wewe sawa hatutasikumlazimisha arajul la yukallaf kwa sababu ni haki yake talaka lakini alqadhi anamwanya hapa nafasi kwa kuwa e, kumtendea haki yule mwanamke ambaye ako ndani ya ndoa yule mume ikiwa amehakikisha kadhi kwamba madai ya yule mwanamke ya kuja kudai hapa kuachwa ni madai thabiti ya kisawa na kubakia ndani ya ndoa ya huyu mume atabakia mwanamke yule ni madhaluma ana haki zake zitavunjwa Sawa alqadhi lelo hak ako akona haki hapa apenye amwambia yule mume sikiza bwana wewe kama huwezi kutoa talaka hapa mimi ndoa anaivunja akona haki kwani kwa nini kwa sababu ya kumtendea haki yule mwanamke e, ambaye akibakia kwenye ndoa ya yule mume atakuwa ni madhluma sawa baadhi ya haki zake zinavunjika e, na akadai kuachwa mume akakatalia eh kadhi hapa anamwanya wa kuivunja ile ndoa. Kwa hivyo akivunja ndoa ile, alkadhi yule mwanamke atakuwa ameachika, ndoa imefunjika, lazima akae eda pia. Lazima akae eda, akiwa ndani ya lile eda pia. Hafai hayakiwa pengine kuna wengine waliomkodolea macho huko, hafai mwanamme kumpelekea tasrihi ya waziwazi -wazi, e, ya kumtaka kumuoa ni, ni katika la haramu tupo hapa wanawake wangapi hao wanne hao wa kwenye eda tuzunguzia hapa eda mutlak au mwanamke mwingine watano ni mwanamke ambaye alifiliwa na mumewe wakana fi iddat wafati zawjiah ako kwenye eda la mumewe ambaye alimfilia miezi minne na siku kumi pia hufai E, mwanamme kumpelekea pia posa ya waziwazi kimatemshi kwa mwanaataka kuoa madam yuko kwenye eda melewana hao ni baadhi ya wanawake ambao wako ndani ya eda ambao shekhi anasema la yajuzu juzu tasrihu bi khitbati al haifai kumpelekea temko la waziwazi -wazi. la kutaka kumooa mwanamke ambaye yuko ndani ya eda mutlak ambao ni hao yazungumzia sasa leo nakuja hapa. Kwa nini tukatazwa kupeleka posa ya waziwazi kwa wanawake kama hawa ila nini? Ma huwa alilla. Sababu ikiwa mwanamke ikiwa mwanamke ameachwa. Haiwe kuna wengine tawomhitaji kumwoa lakini kwa nini sheria tukataze sisi tusipeleke posa pale? Ma huwa alilla. Hah? Ha <laughs> haidhuru Mwanamke mwanamke rajia tunasema ila bado kwenye eh, ni mke wa mtu mke wa mtu hawezi kumpelekea posa hata kama amemwacha maadam ni talaka ya kwanza au ni ya pili hufai kumpelekea posa kwa sababu anahesabika yule mwanamke bado ni mwanamke wa mtu Sawa maadam hajatoka kwenye eda eh, la talaka ako ndani ya lile eda poezi kumpelekea posa. lakini hao wanawake wengine hawa Aliyefiliwa na mumewe eh. Aliyeachwa aliachwa talaka tatu kwa nini ma biha huwezi kumfanya tasrih ya lafdhi ya nikaha ya kutaka kupeleka posa kwake kwamba ni jambo halifai illa nini ha makhafatan <tos> <tos> hapa ulama wanasema Mwenyezi Mungu ametukataza kufanya hili jambo kwa sababu yule mwanamke ukimpelekea alfadhi za waziwazi kama hizi anaweza sawa kwa ile hamu ya kutaka kuolewa aweza akakuhadaa au akakudanganya we mwanamme sawa time ya muda wa Eda halijaisha akakibia kutaka kuolewa ukaingia kwenye mkaparaga makosa nyote ukaingia kwenye doa. Mata na veren mwanamke waliachwa. Eh afwan, mume wake alikufa. Ole ukoja kumletea habari ya kutaka kumoa baada ya mezimiti tu kwenye aidha. Na akawa na raghaba ya Haya Hayakija akimwambia "Habasi mimi, ni Shamalisaaeda, wewe utafanya tunapeleka posa?" Utaoa mwanamke ambaye alikuwa ndani ya aidha Halija malizika. Kwa hivyo kutomtia tamaa mwanamke kama huyu aachwe vile vile. La yusarra. Sawa, bin nikah paka amalize eda hikma ilikuwa ni jambo kama hili asifitinishwe yule mwanamke asifitinishwe yule mwanamke sikiria tumeelewana hapo kwa hivyo hili ni jambo kila mtu alisingatie mwanamke aliashwa mutlakan. sawa la yajuzu attasrihu biha kumpelekea rafdi ya wazuwazi ya nikah kwamba anataka kumuoa e, ya posa e, ikiwa yuko ndani ya eda sawa haifai dalili ni nini hapa kuna aya katika surati al-bakara aya 235 Allah subhanahu wa ta'ala asema wala junaha alaykum فيما عرضتم به من خطبه النساء ambayo kabla aya hii huko nyuma Mwenyezi Mungu alizungumzia wanawake ambao walifiliwa azowajan wanawake ambao walifiliwa na waume zao sawa wanafaa kukaa muda wa lao miezi minne na siku 10 kaizunguzie aya kisha mweleze kwa kile aya akasema hakuna makosa kwa wanaume nyinyi ikiwa mna hamu ya kupeleka posa kwa wanawake sawa lakini kwa njia nini ya ishara hamna makosa kwa hivyo kwa njia ya, ya ishara hakuna makosa ikafamika kinyume chake sawa tasrihan kiwaziwazi ni haramu kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu rafa amadha Al amadha wal walifuo aliondoa e, madhambi au makosa kwa yule ambaye atapeleka posa kwa njia ya ishara hakuna neno hakuna neno sasa kinyume chake ni maana ni haramu sawa kumpelekea posa mwanamke ambaye yuko ndani ya eda Sawa tasrihanu wa ni haramu kwa hii aya ambayo ni mafhumu ya mukhalafa kwa hiyo aya Kisha akasema Sheikh wayajuzu at-ta'ridh wayajuzu at-ta'ridh na inafaa kupeleka posa kwa njia ya ishara Kwa njia ya ishara Fi khitbati albain bimautin katika kumpelekea posa mwanamke ambaye e, aliachwa kwa njia ya bainuna yani kuachwa ambako hakuna kuregelewa. sawa iwe ni mtalakayata ya tatu e, au ni, e, ni mwanamke ambaye alifiliwa na mumewe au iwe ni hulu. au iwe ni fas sababu zote ni, ni bainuna sawa mwanamke akiachwa kwa njia ya hulu. au ni njia ya fas au ni njia ya kufiliwa na mumewe sawa au ni talaka ya tatu hizi zote zilitwa ni bainuna eh, kwamba yule mwanamme hafai kumregelea tena yule mwanamke sasa wana kama hawa ambao wameachika kwa njia kama hii unaweza wakiwa ndani ya eda ukapeleka eh, namna ya ishara ya posa kwa njia ya ishara sawa tumemtuambia bwana E, mwambie, dada fulani bwana eh mwanamke mfano kama ye bwana haachiki nafsi kama hizo tupo eh hiyo ishara ni amasa rahmat nisikusema waziwazi bwana nataka kuoa alfadhi kama hizi za taridhi yani za kuonyesha ishara kwamba e, una azma ya kutaka kuoa pale mahali hii inafaa sawa so, hii inafaa kulifanya hili jambo kama kasema al bain Ima ni mwanamke ambaye eh, amepata bainuna eh, kwa njia ya kufiliwa na mumewe, au au gairihi au kwa njia nyingine kama vile ya kuachwa talaka tatu kwa hivyo hapa kifupi tutasema mwanamke ambaye ameachwa au wameachana na mumewe kwa njia ambayo ni ya kuachana kabisa la rujua فيها hakuna kuregeleana. Sawa. Hufai kama tulivyosema, hufai kumfai, kumletea posa ya alfadhi za sarihi za waziwazi. Sawa? Lakini yafaa e, kutumia ishara. Yafaa kutumia ishara. Mimi nikitumia ishara hakuna neno hata akiwa ndani ya eda. Sawa? Nikaleta ishara kama hizo za alfadhi kama hizo, hizo hakuna neno kisheria. Sawa? Kwa aya hii ambayo tumeitangulia E, kuisoma kuinosoma e, eh tukasema wala junaha alaykum fima arattu bihi min khitbati an e, aya hii inatuonyesha kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ametuondolea makosa na madhambi kulifanya hili jambo la kupeleka posa kwa njia ya ishara kwamba hakuna neno e, basi e, mwanamke kama huyu aweza kufanyiwa hivyo ukapeleka e, posa kwa njia ya ishara hakuna hata akiwa ndani ya yaida ni jambo ambalo ni jais na hapa kuna eh kipiingeni nita kidogo hawa wanawake ambao tumewataja hapa ambao wako ndani ya eda ulama wetu wa Kiislamu kuna baadhi ya wanawake hawa wanawafua kwenye baadhi ya hali kama mwanamke ambaye ako kwenye hulu na mwanamke ambaye amefanyiwa fasd Kwa dhahiri ya maneno hapa kwamba e, Mualif anavyosema ni kwamba kwa kuwa hao wana wake sampuli mbili waliofanywa aliyefanywa au aliyefanywa khulu waweza kumpelekea sawa khitba, kwa njia ya nini ya ishara ni jais je tafsiri haifai ama yafaa Mimi nataka kupata sura nyingine mimi. Wanamume waliachana na mumewe wao kwa njia ya hulu. Sawa. Kwa hivyo ako ndani ya eda lake. Ako ndani ya eda lake na yule mume. Hajaalimaliza. Mume akamfuata yule mwanamke kumwambia bwana sikiza bwana. Mimi naataka kukuoa tena. Mimi nataka Sima ba ya ya, ya tari tena hapa sarīh wazwazi kabisa mimi nataka kuoa na mwanamke alifanya khulu kwa kadhi akaji na suwa yafaa kufanya hivyo kwa hiyo mumewe habari aliyefanya khulu naye ha e, anatusema yafaa kwake sawa hiyo ni jais kwa nini ulama anasema kwa kuwa yeye yule mwanamke ako kwenye eda la yule yule mume yule sawa edda la yule yule mume hapa kwake yajuzu, juzu lirajul inafaa kwa yule mwanamme sawa tasrihan kumletea, ta'ridan khitba ya khitbanika kwa kuwa mwanamke yule bado ako kwenye eda la, edda yake si edda mtu mwingine mtu mwingine kuleta hilo tasrihan haifai lakini mume mwenyewe sawa kumfanyia tasrihan eh mwanamke huyo inafaa maana akimaliza idda lake waweze tena kumuoa upya na mahari mapya ukamwoa tena lakini ukatanguliza nini eh khutba hiyo ni masala eh waliyavua ulamaa eh peni hayaingii hapa kwa mwanamke akiwa ndani ya e, fasi e, au akiwa ndani ya khulu Mumewe yule yule ambaye waliifanyana fas. hata hatakiwa itakuwa ni bainuna kubwa. Sawa? Maana akimaliza Eda, sawa? Ulamau anasema anaweza madam yule mwanamke ako ndani ya Eda lake lile lile. Bora tu kuridhika kwa yule mwanamke kurudi kwa yule mwanamme kumwoa. Akimaliza Eda, si ndani ya Eda. Ndani ya Eda hawayafai kumregelea. Mpaka amalize Eda. Na akimaliza Eda, aweza kumwoa tena. Si sawa na ile bainuna ya kuachwa talaka tatu. Talaka tatu hufai kumrejelea kabisa. Sawa, hapo. Hayo masala ambayo eh yako kwenye baadhi ya kutubingwa hapa hakuyataja, yeye alizunguzia ibara zake e, Ala jumla Kijumla ki jumla, jumla. Kwa hivyo e, pia moya moye jue. Kisha almuallif akaeleza mifano ya hizi alfadhi za ta'arifu ya haya matemshi ambayo unaweza kuyatumia eh mwanamme ya kupeleka posa kwa njia ya ishara sio direct sawa akataja mifano yake asema wasifatut ta'arifu na sifa na namna ya haya matemshi ya ta'arifu anyakula ni mtu mathalan aseme inni fi mithlika la ragib mimi bwana kwa mfano kama mwanamke kama wewe eh, ni nina raghba ya kukuoa. Yaani nina nar raghba. Yaani maana nawa kwa kuumfahamisha kwamba eh, mwanamke kama wewe eh, kwangu mimi ndio wanawake wanaofaa kuolewa kwangu. Huku mwebie kwamba atakumuoa. Ah Mwanamke mfano wa kama wewe. Sawa kwangu mimi ndio wana eh, naweza kuoa. Sawa. Hisi direct ni kitu cha e, ishara. Sasa mwanamke atajaza mwenyewe huko, lakini wewe eh hukumfanya tasrihi ya waziwazi -wazi. alfadhi kama hizi. Hakuna neno. Mwambie mwanamke hivyo. Au mathalan ukasema e, kauli nyingine akatwa mfano au ukasema la tufawitni nafsi kwamba eh nafsi yako. Alfadhi kama hiyo ambaye yule mwanamke usimpotezee wewe mjeni usimpotezee kabisa kwamba ni chasi ile sawa lakini haiko direct pia alfadhi kama hii e, hakuna neno e, mwanamke ambaye yuko ndani ya eda e, kutumia alfadhi kama hizo ishara eh kumwonyesha kumuelekeza kwamba una raghaba ya kutaka kumuoa akiwa ndani ya eda hakuna neno kisheria hadha Kwa eh hizi nizo baadhi ya E, mambo ambayo e, jana tuliabakisha kwenye masala ya khitba e, kwa hivyo akaingia hapa muallifu akazunguzia kadhia ya kupelekea posa mwanamke ambaye ni muhtadda na ndivyo kama tulivyoelezea au kama alivyobainisha e, Sheikh Nasir Sadi, kwenye kadhia ya wanawake ambao e, wameachika wa au wako ndani ya eda wanafaa kupelekewa posa vipi e, au kutopelekewa ni vipi hakika thumma intaqala almu'allif ila amrin akhar kazumziya asema wayambaghi an yaxtuba fi aqdi an-nikah bi khutbati ibni mas'ud na inapaswa awe mwenye kutubia sawa kusudia hapa waliyu azzawja au tutasema eh man yanubu manabahu yule waliwa wa mwanamke au anayechukua nafasi yake yapaswa atoe hutba e, fi akdi nikah kwenye e, ile ndoa ya akdi nikah kwenye ndoa pale e, akitumia khutba ya Ibni Mas'ud aliyopokea eh kutoka kwa mtume sallam ambao hii ni maarufu inaitwa khutbatu -haja. khutbatul hajah akaisoma ile khutbatul hajah kisha akauzesha na ili ni jambo la sunna Sawa, hapa limesema yambaghi lakini kwenye kwenye kutubza ulama wanasema ni jambo la sunna. Sawa. E, ni jambo la sunna. Swala hapa ikiwa mimi mathalan, niko na binti yangu namuozesha. Sawa. Si kuleta hizi khutba hii. Pata kijana kamambia kijana sikiza bwana. Mimi nakuozesha binti yangu bana Zainab. Yule akaambia naam kabisa. Kioni ndo tayari. Shapita. Hiyo ni ndoa. Hivi vitu vya kuleta ma mahamdala nini kwenye nikaa ni vitu masnun. Sawa, vitu vya sunna vyafanywa, lakini wazazi wengi au liya, haya mambo usyingine waelewi. Ukiona mzazi wangu au baba yangu kuna kijana mwenyewe we una ragba ya kumuozesha, usipate tabu. Pengine utaona eh, ukusanye watu msikitini, sijui watu wakusanyike kuona mahalua pale. Ah taratibu tu. Mwite kijana bwana mbona unapenginea iondoa ukifanya hivyo italeta taabu na balaa pale Mwite kijana mwambie kijana sikiza bwana eh umempenda binti yangu na binti yangu yakupenda na kuozesha umkubali kumwambia eh ni mkubali, hiyo ni ndoa sawa hiyo ni ni ndoa wala haina yani iko ni ndoa safi kabisa haina e, mambo ya hivi wala hivi kinyume na vile watu wengine tutavyofikiria Eh watu pengine ataona mbona basi hukupeleka msikitini ah ah ah ndoa ikipitisho yapiti kwa nasiku hata mimi nitawatolea mfano hapa tulimoezesha bwana mmoja ndani ya Nissan na ndoa ikapita tuliposhuka alishuka na bibi yake akaenda sawa haikuwa msikitini wala nini kwenye Nissan sawa mashahidi walikuweko wali alikuweko binti alikuweko ya Nissan ni hiyo Eh, kuna mzee mwenye alipendekeza kijana pale pale kwa kwenye msafara akamwambia msemaji binti alikubali akaiyozesha ndani ya Nissan na gari ya tembea doa ikapita simple tu hakuna cha hamdala wala nini alvoshuka tukifika kijana mwenye akashuka na binti akaenda naye ni mkewe tayari kwa nini kwa sababu nika ni moja katika mambo ambayo au yale mambo matatu ambayo Mtume Sala alizunguzia jidduhunna jidd wa hazluhunna Sawa ukweli wake, unakuwa ni kweli e, na e, ule mzaha wake pia unakuwa ni kweli pia usifanye mzaha na masala ya kuokozesha a, a sawa kwa hivyo twasema ni kitu cha sunna sawa kwenye lika yusannu sawa e, ima waliyu almar'a au manyanubu manabahu anaichukua nafasi yake pia e, ni suna kusoma hutba ya alhaja ya ibn mas'ud ambaye alipokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sawa pendekezo hivo fanya hivo kama anavyosema qala allamana rasulullah sallallahu alayhi wasallam at-tashahhud Eh, unapiga una hamdala e eh, utashahadi eh, na haja yoyote ya kufanya imani kwenye hutub za juma zile kwenye masaili ya ni au ni kwenye hutuba ya juma au ni nini eh, ni vizuri mtu kufanya hili jambo kwa hivyo mtume salama akawafundisha hii kama anaowafundisha Qur'ani na ni vizuri hata wazee wetu au wali wowote ambaye eh, Anambabinti nyumbani e eh, hutubatul kama hii aijue mimi leo wanasikitika nikiona E, aulia awalia hatashemi ni haramu e, lakini ukija msikitini hapa wachukua majukumu ya binti yako wapatia ya mtu mwingine wakati mzee yupo ozesha mwenyewe ozesha mwenyewe kwa sababu hata vijana mwaadwiki kijana leo imekuwa ni mambo ni vivisivasa kijana leo kitaka kuoa yeye ndio utafuta nini mwenye kumuozesha aje pale aieni achukue nafasi ya nini ya wali wakati ingekuwa ni simple mzazi yule yule ambaye ni wali kuliko kuyanukuu yale majukumu yake ya wilaya kuyapatia mtu mwingine afadhali aje ye mwenyewe lakini leo imekuwa ni shida kijana wewe kuoa mpaka utafutenini, nini eh mwenye kuozesha akasomea khutbatul ni simple tu sawa haya maneno wasome ile khutbatul haja wamuozeshe yule kijana kuna lolote pale hakuna lolote bwana fulani eh, kijana wa fulani mimi nakuozesha binti yangu yule kijana akasema ndam nimekubali kumuoa kwesha hiyo ni ndoa wayantae hadamu kwaipo eh jambo hili linapendekezwa eh, kwa aulia ya eh, waijue hii khutbatul haja kama alivyo eh, Masaba masahaba wa mtwasallam Wakaihifadhi na kuitumia e kwenye maao mambo yao ya وإسلام zao na dharura zao pia sisi ni vizuri waislamu e hutbatul haja hii kuijua na sio nyingine e hapa kaieleza anasema innal hamdalillah nahamduhu wanasta'inu e wanastahdi wanaastaghfiru e wanaaudu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala eh وحده لا شريك anna واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقra ثلاثه ايat kisha baadaye atasoma zile Saba. E ambazo, e kwenye, hi riwaya, hi aya tatu sawa ambazo zimethibitika kwenye hii riwaya hii hadithi aya yenyewe ya kwanza kama ilivyopokelewa kwenye ashabu sunan aya tatu e, moja ni aya ambayo Mwenyezi Mungu ndani ya suratu eh al Mwenyezi Mungu anaposema afwan suratu ali Imran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 وان ساعة واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам إن الله كان عليكم رقيبا ايات 2 الافع ايات 3 يعني ايه الذي يكون مش مشوا سوره الاذاب قال الله ان يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka hapa ikiwa utaongeza pia baadhi ya za riwaya kaongeza maneno yale mtume alipasema fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ukimaliza unaoezesha basi hii inaitwa khutbatul haja kwa hivyo eh, ni vizuri kwa auliyaa E, jambo hili kulijua ae ni jambo e, la sunna lakini ikiwa mzee wangu hii pengine waiona itakudhiki itakusumbua yatosha tu wewe e, kuleta pale ijab kwepo kwenye ndoa na ijab na alqabul kabul e, kule kumwambia kijana na kuuzesha binti yangu na yeye akajibu kwamba nimekubali e, kukumuoa hiyo e, ndio shapita hili jambo la sunna katika sunan E za kupitisha nikaha kwa hivyo eh ladha haina haja hapa tusimame sana kwa sababu hakuna kikubwa cha kusimama hapa tu eh tukizunguzia kuhusu akam la nikahia tu hii hutubatul haja tuijue ni sunna sawa intha nikah yeyote ambaye anakusudia kumozesha e, binti yake eh au pengine ni eh ni dada yake yeye ndio wali e, ni sunna Kutumia khutbatul haja e, wakati anapozisha kisha muallif kamalizia e, kwenye kipengele hiki alichokuwa anazungumzia asema wala yajibu illa bilijabu. na nikaha haiwajibiki isipokuwa kwa ijabu. ijabu nini asema huwa lafdu asadir min ni yale matemshi ambayo yanaotoka kwa yule wali. Sawa? Babake msichana au utasema ni wali wa msichana kijumla. Yale maneno ambayo anayatoa e, kwenye ulimi wake kakaulihi hii kama kauli yake kusema za washtuka au ankaatuka na kuozesha. Sawa, binti yangu fulana, e, binti fulana. Haya maneno inaitwa ni ijab, yale maneno Yanayitua ni ijab. Kwa hivyo ndoa haiwezi kuwepo ni mpaka hili jambo liwepo. Sawa? Eh wali atemke maneno haya eh yule anayemuozesha kwamba mimi nakuozesha. Eh binti yangu au maharamu yangu fulani nakuozesha wewe. Sawa? Alafu pili kupatikana na al kabul Kabul sasa nini? E, ni kule kukubali kwa upande wa pili wa huwa al-lafdh as min nayo ni yale matem, matemko ambayo yatatoka kutoka kwa ule mume au naibu hu, au e, anaechukua nafasi yake ya kuoa kwa sababu kwenye ni waweza kuwakilisha mtu pia we unaeoa pengine kutakuwa na dharura fulani hutokuwepo waweza kuwakilisha mtu mwingine kwa vile yule ambaye ameyakilishwa pia E, alete ale matemshi kama haya ya kule kukubali kakauli hii aseme kabiltu nimekubali kumwoa sawa Awa kasema, tu, nime indoa, au akasema kabiltu hadha eh, zawaj nimekubali hii ndoa au kabiltu au kiufupi tu aseme nimekubali na leo hapa kuna saidio pata kwenye nikama ni mambo mengi paka wasingine wa... kijana hutatizwa sawa yale maneno yote watu, watu wafanya lakini ni mapambo tu Shortcuts. Sawa alwali akimwambia yule kijana anayemoezesha za washtu ka fulana sawa yule akasema kabiltu zawaja kwisha hiyo ni ndoa shapita Yale watu wengi wanasema zinakuoezesha binti yangu eh, kwa lidha yake hujui na nini maneno mengi eh, kwa mahali mliolewana eh, na pia ikitokea la chana. ah kuachana nini shek hata washaoana hapa Sawa moezeshe tu tupo Hayo hatuatarajii hutokea, lakini eh al alghalib eh yatosha maneno mafupi wajotofanya dini na kuwa ngumu paka inakuwa kwa aulia wengine wakiwaambia njezeshe binti yako wasema ah ntawezaje hayo maneno mengi ah ah babangu bwana watu sipate taabu asikusumbue shekhe pengine akakuviringa ah ah yatosha tu kumwambia kijana bwana mimi nakuozesha binti yangu fulani yule akasema nimekubali kumoa tosha ndoa hii. Hada nikah. Hizi ni kudhikishana, mara mengi, watu wakatia eh, mapombo mengi kwenye maneno, hakuna lolote pale. Sawa? Mujarad madha, hadha alqawl Haya maneno mafupi tu. Kawambia fulani na kuozesha, hiyo ni doa. Hiyo ni doa. Na hapa kitu muhimu ambacho tutakufahamu, kufahamu. Uh, Sheikh Nasir Saadi alitaja hili jambo mwisho, eh, lakini hakueleza asili yake nini, lakini avahir Hivi vitu viili amevitaja ni katika arkanu nnika. Menvata ni katika arkanu annika. Nguzo za nikaha, eh kwake ni mpaka kuwe na hayo mambo mawili. Sawa? kuwepo na kwenye nnika, kuwepo na al-ijab na kuwepo na hiyo kabul. Sababu ulama wengi wanasema e, au wakitaja arkanu nnika e, wataja moja ni al -ijabu na pili ni alqabul akaacha moja sawa hakuitaja hapa katika arkano annikanin ah eh eh ah. aa ah, ah. <laughs> hapa e, wale wawili sawa alaqidani wale ndoa wawili eh Wazauja. sawa hawa no, watu wawili wenye kuoana eh ni nguzo katika nguzo za nikaha. Kuwepo nikaha, ni mpaka kuona mke na mume tena wawe wamekosekana na mawani za kuwazuia wasioane kwa sababu sisi kila mwanamke ambaye wafaa kwenda kumuoa a kuna wanawake wengine utataka pingine kumuoa lakini sheria imekwekea kizuizi kuna mane kuna kizuizi ambacho kinakuzuia usimoe sawa kwa hivyo hawa watu wawili e, wawepo e, Kuwepo na hivyo vitu viwili kwamba atakusudia mume e, na mke ambao eh wako na upweke wa vizuizi vya kisheria ambao vinazuia wasioane kwamba inajuzu wao kuoa na tukisema hivi ni kama mfano wewe umemtaka mwanamke lakini mwanamke huyo pegelechukulia ni muhrim ako ndani ya ibada ya haji utamwoa kwa hiyo kuna mani kwake sawa au ni mwanamke ambaye uko na nasaba na yeye eh ni uhti yako dada yako sawa wanasaba mezaliwa baba kwa mama au baba yenu ni mmoja au mama ni ni mmoja Anamani huwezi kwenda kumoa dada yako yako sawa so, kwa hivyo eh ulama utaja hizi e, arkanul irthi ziko tatu sawa so, e, alakidani wahuma azawj walzawja eh al-khaliyani min al alafu na hivi vitu viwili wao alijab al e, wa wal-qabul zikiwepo hivi vitu vitatu tutasema e, hapa zile arkanu e, za za nikah azime timia hadha naona wakati umbakia dakika tano pale Bi hapa kadri tutakomea hapa sababu e, Tunawelekea, tunangalia tunaangalia au ni milango ya kuzumzia shurutu e, anikah na hili jambo nataka makini e, Sipendelei tuanze kuliingilia kuzizunguzia alafu tulikate na katikati inshallah tutakuja kuziona kesho e, masharti ambayo e, yafaa kuwepo kwenye e, ile nikah ama pengine mtu atakuwa na sadi e, Haya tuliyozungumzia eh pengine hakufahamu eh kwa hiyo Daika chacha msaiza akauliza Naam jewa mkesemaje Kuna usipati au sala ka tatu kwa pamoja kadhia ya talaka tatu kwa pamoja ni kadhia iko na khilafu baina ya ulamaa wetu eh sunna kadhia hii kuna baadhi ya ulama wao wanaona kwamba ukimwacha mwanamke talaka tatu kwa mpigo kwenye kikao kimoja fi majlisin wae sawa ukamwambia kupa talaka tatu wacha tatu wengine hata kwa hasira akamwambia nakupiga talaka mia. beba kwa familia yako umeempata je zile talaka hal yu'addu ni thalath au ni talaka ni moja kuna baadhi ya ulama wanaona e, zinakuwa ni talaka tatu yule mwanamke ameachika e, talaka tatu Lakin ar-raje wa sahih ni kwamba bado ni talaka moja sawa Hii ndio kauli iko na nguvu kwa hivyo hata ukimpata talaka mia, kwenye majlis wa kikao kimoja asahi eh, ni talaka moja lakini fatwa hii ya talaka tatu kwenye majlisi moja ikiwa kuna dhurufu laala watu wanaishi kwenye eh mushtama au kwenye dawla ya Kiislamu ambayo eh ra'al imam au wale viongozi wanini, wa dini wameona kuna maslaha kuitumia hukmu hii kwa sababu ni kadhia ilifanyika zama za khalifa Omar ibn Khatab. Sawa. Alipoona Omar ibn Khattab ya kwamba watu yalabuna na ahkamu za talak hawazitumii yaani kusipatia thamani. Aliona awafanyie nini? Ukuba tazhir. Sawa. Akawabebesha nini? Hii kadhia. Kwa hivyo kila mwenye kumwacha e, mwanamke kwenye majlis moja na alfaz za talaka tatu. E, wakati wake aliwapeleka kwa e, geha hii akamwambia huyu ashachika kabisa talaka tatu. Sawa lakini e, iki kaulu raji ni kwamba e, talaka tatu zikitoka mahali pamoja ni kwamba talaka ni moja tu. Kwa hivyo tendo hii hukumu au hii kadhia itapelekwa kwa maslaha ikiwa kwa imam au ni kadhi ameona maslaha aende na msimamo wa Omar ibn Khattab kwa sababu ya kuchunga e, dhurufu za watu anaweza kufanya ikiwa maslaha hayo yapo. Lakini anarudi kwa al-imam sawa lakini sahihi ni kwamba ni talaka moja nimepata nafikiri